запитав юнак. Найвища мати. Чому страшна? Навіщо черепи? Так її бачать люди, доки сплять, як отой Бог, що на ньому вона танцює. Він спить і бачить сни, ніби мати калі пожирає живі істоти. На перший погляд, це нібито і так людина народжується щоб умерти. «Ось що таке намисто на діти нашої богині!» «А насправді?» – тривожно запитав Зарислав. «Треба прокинутися!» «І що буде?» Незнайомець помовчав, лише гостро глянув на юнака. Зарислав зітхнув, похитав головою. «У нас теж є велика матір. Ми її називаємо «жива», бо вона дає життя. У неї пригарне дівочі обличчя, добрі руки». Квіти і колосся пашниці в долонях. Наша жива каже, що смерті нема, що смерть є лише для того, хто її боїться. І ти віриш в ту казку? Мене так навчили. Чому ж прагнеш живої води? Посміхнувся провідник, і між бровами у нього залягла глибока зморшка. То не моє бажання, відповів Яровит. Зненацько погасло світло, Інака огорнула кромішну пітьма, жодного звуку, глуха всеохопна тиша. Страх народився в серці, торкнувся тями. Що це діється, куди він потрапив? Ярвид ступив крок уперед, простягнув руку туди, де щойно стояв провідник, там нікого не було. Серед мороку сяйнула фіолетова блискавиця, гримнув оглушливий грім, Зарислава осліпила. Там, де була постать Калі, замерхтіло багряне сяйво. То на чолі боввани загорілося око, примарним світлом освітлюючи підземелля. Янакові здалося, що перед ним розчахнувся простір, і з цієї тріщини виросла могутня постать чоловіка. Довге темне волосся вихрилося, ніби степовий смерч. Очі мінилися веселкою кольорів, довгасте обличчя було вольове, владне і привабливе. Він схопив Зарислава за плечі, зазирнув у очі, найподаємнішу глибінь душі. Яровид відчув, ніби розпечений шворінь пропік його єство, сколихнув тіло до глибини. — Кого шукаєш? — загримів гучний голос. — Рода і ладу наших пращурів, — прошепотів хлопець. — Глянь на мене! — почулося у відповідь. «Ти знайшов те, що шукав. Я зоряний син, вічно юний, невмирущий. Чого жадаєш? Живої води? А що віддаси за неї?» – прогуркотів голос. І Зариславові здалося, що в ньому були кпини. «Адже немалого шукаєш? Чи відаєш, що задарма нічого не дістається?» «Що в мене є? Лише я сам?» «Є душа, серце», – заперечив голос, а палаючи очі впилися в сумління хлопця. «Чи віддаєш їх мені?» «Бери», – втомлено мовив Зарислав, а за мить після того відчув тривожно засторогу. Проте було пізно. Перед внутрішнім зором майнуло докірливе обличчя бояна, темні провалі його сліпих очей почувся застережливий голос «Ми лише те, що не можна віддати». Десь почувся сміх. Чи йому здалося? Хвиля безвольності підхопила Яровита, а над ним у якомусь чаклунському ритмі лунали зловісні слова, присипляючи тяму. «Віднині твоє життя належить мені!» «Належить тобі, — слухняно повторив Зарослав: Ти підеш далі, щоб добути живу воду. Я дістану живу воду. Ти повернешся сюди, повернешся сюди, сюди, сюди, сюди, сюди. Я повернуся сюди, — згодився Зарослав І забудеш, де ти був, що бачив. Забуду, — схлипнув від страшної напруги яровид. «Забуду! Ти належиш мені, мені, мені, мені!» Греміло в підземеллі, і байдуже стіни поглинали луну,